Madinah, dan pada Ahlul hadis dan Sahabatnya, semuanya. Allahumma, ilmkan kami apa yang bermanfaat bagi kami dan kami bermanfaat dengan apa yang kamu Allahumma inna qad istawnanak bima 'allamtana hu farduh ilayna inda hajatina ilayhi wa ya rabb alalamin Allahumma akhrijna min zulumat aljahl wa akrimna bi nur wa ahsin akhlaqana bi nur alhilm ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wa sallam amma ba'd <coughs> Alhamdulillah bishukur kitab Allah Subhanahu wa ta'ala karena dengan taufik dan hidayahnya Dapat sama-sama kita meneruskan ibadat puasa yang dah masuk hari ke apa? 16, 16 kan? insya Allah. Yang kedua kita telah sama-sama melakukan kiamulail separuh malam. Walaupun malam baru awal baru pukul 10, tapi kita telah insya Allah diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala melakukan kiamulail separuh malam bukan dengan sebab tarawih tadi tetapi dengan hanya kita sembahyang isyak berjemaah yang nabi sebutkan dalam hadis wa man ata salat al-isha'i fil jama'ati fakanna qama nisfa al-lail barangsiapa yang sembahyang isyak berjemaah maka dikurniakan pahala seakan-akan berkiamulail separuh malam kiamulail separuh malam kita telah dapat pahalanya dan sekarang kita sedang melakukan kiamulail dia ya, tarawih ni kategori ni qiyamul lail. Kalau tahajud tu tidur dulu baru bangkit sembayang. tu tahajud. Tapi kalau tidur, bangkit kencing, tidur balik, dia panggil terkejut tuan-tuan. Dia bukan tahajud dia panggil tu. Kemudian insya-Allah panjang umur orang rezeki kalau tak mati besok, Kita datang pula sembahyang subuh berjemaah. Nabi kata, "Wa man atta salata subhi fil jama'ati fakanna qama al-laila Siapa yang datang semalam sebuah berjumaah, maka digunakan pahala seperti Qiyamulail sepanjang-panjang malam. Maknanya, tak tidur langsung Qiyamulail sampai besok. Benda ni, korang pernah buat ke Qiyamulail sepanjang malam ni? Korang jangan terbiarang akulah, confirm tak pernah buat. Aku pun tak pernah buat. Yeah? Tapi, dengan menjadi umat Rasulullah SAW, Untungnya kita dapat pahala Qiyamulail. Maka, beruntunglah sesiapa yang dapat dan Allah kuatkan hatinya, diberikan kekuatan pada dirinya untuk sembang isyak subuh berjemaah daripada Ramadan tahun lepas, pejam celik, pejam celik, pejam celik, masuk Ramadan tahun ni Dalam keadaan dia datang sembang berjemaah, maka orang macam ni, tuan-tuan, dia dapat pahala Qiyamulail, Tuhan saja yang tahu banyaknya. Ya. Yeah. Begitulah juga sebaliknya orang yang tak atas sampai jemaah, dia hanya kiamulia juga. Kiamulia kat kedai mamak, tuan-tuan. Ada, kiamulia kedai mamak, ada. kan Maka dia akan dapatlah fadilat kedai mamak sepanjang-panjang dia hidup. Allah, na'uzbillah lah, tak nak lah macam tu kita ni. Muslimin muslimat yang dinamakan Allah sekalian. <coughs> Kali ikut pada tajuk bagi kat aku tu. Tanda-tanda takabur, zuhud dan tawaduk Yang nak cerita tajuk ni bukan saya, tuan-tuan. Saya tak layak cerita benda macam ni saya layak ayat belasah je tuan-tuan. <tian segera> Jadi sebelum cerita bab takabbur ni takabbur kita letak yang last sekali lah. Zuhud dan tawaduk ni dua sifat yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi besar dia <tian> izhad izhad fi dunya yuhibbuka Allah wa azhad fi ma aidi an-nas yuhibbukan-nas atau كما قال sallallahu alaihi wasallam Nabi kata zuhudlah kamu di atas dunia. Zuhud ni tuan-tuan bukan makna pakai baju pagoda kulu-kile, pakai sipur sebelah lain kan. Pakai adue 8 tahun punya tak pernah tak pernah bertukar, itu bukan zuhud, tu balik ngalip ngang bangang dipanggil. Ya. Bukanlah zuhud ni jenis pakai baju koyak robak. Tak. Zuhud ni ada dalam diri kita sifat kana'ah, merasa cukup. Ya? Kita tak kebuluh hak orang Kita tak pelahap hak orang Hak kita Rezeki kita, kita yakin ya? Segala yang apa kita dapat ini semuanya berdasarkan ketentuan Allah Subhanahu SWT Maka Nabi kata Ithad fid dunia Engkau zuhud di atas dunia Yuhibbakallahu Allah sayang dekat engkau Engkau zuhud atas dunia Allah sayang dekat engkau Sebab itu kita pun maklum bersama Rasulullah SAW sebut, Besok orang-orang miskin yang beriman dan sabar. Orang-orang miskin yang beriman dan sabar. Akan masuk syurga 500 tahun lebih awal daripada orang kaya yang sabar. 500 tahun lebih awal kau bayang. Maka beruntunglah orang-orang miskin yang sabar dan beriman ini. Tapi masalah problemnya, ada tak di kalangan kita yang pernah doa supaya minta jadi miskin? Cuba tengok sekali ada. Kalau aku doa wala ya Allah miskinkan kami, tak berani korang orang amin sebab seginilah ke. Nak husbilah, kan. Jangan ustaz, jangan ni raya ustaz, raya jangan main Bajet lari ustaz oi kan. Duit raya lagi, baju raya lagi, kuih raya lagi. 1 hari di Hari Raya, Dua hari di Hangqu Jaya, Tiga hari di Putra Jaya, 4 hari di Jalan Raya, Lima hari jadi hantu raya kan. Itu semua duit belakalah tu. Jangan kan. Jadi duit ni bukan tak boleh-boleh. Tapi kalau kita pelahap hak orang, tak elok lah macam tu kan? Izzahad <tuh Thursday> <tuh Tuesday> <tuh Wednesday> fid <truss ovat> dunia. Yuhibbaka Allahu. Engkau zuhud atas dunia, Allah sayang dekat engkau. Wazhad fima'indan nas, yuhibbakan nasu. Dan kita zuhud dengan apa yang ada di tangan manusia. Manusia pula sayang ke kita. Kita tak pernah terliur tengok tengok harta benda orang. Ada setengah-setengah orang ni kan, dia nampak member dia tukar kereta, dia mula tak puas hati. Cih rasuahlah tu, rasuahlah tu. Rasuah, lah tu. <laughs> rasuah terus. Padahal kan? memang orang tu tokel toke kereta pun. Tengok orang tu renovate rumah. Eh, renovate rumah? bau ni renovate dah, renovate lagi. Tengok orang tu kahwin seorang lagi. Hei, eleh, kahwin seorang lagi. Ni aku tak buat ni. Dia nak kahwin seorang lagi. Tak boleh. Walaupun apa? Dia pun bukan berani sangat, takut bini. <laughs> kan? Tapi ada perasaan nak kahwin seorang lagi. Kan? Kena simbang dengan exit pun tahu. Jadi, segala-galanya, bini orang pun dia nak juga, bengong. Ini perangai paling tak senonoh yang ada dekat dalam diri manusia. Dalam Quran kata, kala innal insana li rabbihilakanud wa innahu ala zalika la shahid, Allah kata, sesungguhnya manusia ini lakanud. Kanud ni mana apa? Kufur sangat-sangat. Harap-harap kita tidak termasuk insya-Allah. Amin. Ini orang-orang yang kufur lah. Orang yang kufur, ni'mat Allah ni, dia sendiri tahu tahu yang dia ni kufur. Macam perangai kita kan. Kita ni tuan-tuan, bila Ramadan datang, kita nampak rahmat Allah berlaku dalam Ramadan ini dalam diri kita sendirilah. Contoh macam surau kan. Macam mana surau Al-Ikhwan ini boleh penuh macam ni? Aku tak faham lah. Macam mana dia boleh penuh dalam Ramadan. Sebab aku biasa mengajar surau ni tuan-tuan. Tak ramai macam ni. Itu aku tak faham tu. Jadi yang datang ni mahluk asing ke? Hantu kubur ke? Mak lampir ke? Kat limah balik kampung ke? Kangkung ke? Kangkung ke? Aku tak kata ke kan? Tapi kalau kena nasiblah kan? Nak sebutnya tuan-tuan, kenapa tuan-tuan datang surau? Ha, itu masalah problemnya. Dengan sebab, rahmat Allah. Kalau tak ada rahmat Allah, tobat haram tak datang surau. Ke saya tak tahulah kot-kot AJK surau ni, bagi tawaran ke tuan-tuan, Siapa yang datang terawih cukup 30 hari, pihak AJK Surau akan bagi hamper dan duit raya. Ada? Kalau ada, akulah orang pertama akan isi komah Surau ni, tuan-tuan. Ha, kau jangan main-main. Soft depan lagi aku duduk. Tak ada. Tapi kenapa orang boleh datang? Ha, dengan sebab, Rahman Allah SWT. Ta Kalau tak ada Rahman Allah ni, jangan harap kita datang Surau, tuan-tuan. Itu betapa hebatnya Ramadan. Bulan yang nak ngajar kita, mendapat rasa tawaduk, rasa rendah diri, rasa takut, rasa kerdil di hadapan Allah Subhanahu Macam mana bengongnya manusia ni tuan-tuan. Kalau tak pernah pergi surau, tak pergi peramah, tak pernah pergi masjid, bila datang Ramadan, hati tu bagai ditarik-tarik. Oi, pergilah, pergilah. Oi, oi, oi, oi, pergilah. Oi, oi, pergilah. Kau tak malu ke? Kau tak malukan pergilah. Walaupun dia pergi dia belah kan. Dia pergi dia belah. Ada juga macam tu. Tapi dia pergi, dia maintain. Tunggu. Harap-harap yang maintain ni, dia terus maintain sehingga lepas Ramadan. InsyaAllah. Amin. Amin lah kuat sikit. Ameen. Macam tak confident je. <guluh> Mana macam tak datang dah lepas pada ni. Kan? Jadi tuan-tuan, jadi orang yang duduk dalam majlis ilmu ini juga antara kategori manusia yang tawadak. Zuhud. Zuhud yang saya katakan tadi, tak kebuluh hak manusia. Tuan, tuan kalau nak, nak tahu cerita zuhud, ni buku aku ni, aku dah jual lama dah. Ada lagi lebih katanya. Buku bertajuk, Umar bin Abdul Aziz. Al-Khalifatul Zahid. Umar bin Abdul Aziz. Khalifah yang paling zuhud. Setelah empat orang Khalifah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di kalangan para sahabat Nabi, yang diberi gelaran zuhud. Nabi kata, Azhadu Ummati, siapa dia? Abu Zarrin. Orang yang paling zuhud di kalangan umatku, Abu Zar radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau tuan-tuan masih ingat lagilah saya ngajar sirah surau ni, siapa dia Abu Zar? Siapa dia Abu Zar? Tobat Haram kau orang tak ingat kan? Tak apalah aku ingatkan balik. Abu Zar Al Ghifari. Seorang sahabat yang berketurunan Ghifar, sebuah kampung yang terkenal dengan uh, keturunan penyamun terbus. Ghifar ini etnik perompak penyamun jalanan. Maka dengan Allah di kalangan penyamun perompak-perompak ini, ada seorang yang bernama Abu Zarrin. Yeah? Digelarannya Abu Zarrin. Nama sebenarnya, siapa lah, lupa. Tapi gelarnya Abu Zar. Diberi gelaran Abu Zarrin ini tuan-tuan, bila dia masuk Islam, satu hari dia jumpa senar Abu Hurairah, dia timbang dua benda. Roti lah. Dia sini sekeping roti, sini sekeping roti. Dia kata, Ya Aba Hurairah, cuba kau tengok ada beza tak timbangan ini. Abu Hurairah kata mana? ada sama je. Tak ada beza kan? Kau tengok eh. Dia pun ambil sekor semut kecil, warna hitam. Semut hitam tu letak atas penimbang ni. Wahai Abu Hurairah. Ada beza tak berat? Roti yang aku letak semut hitam sekor ni. Dengan roti yang tak ada semut hitam ni. Abu Hurairah kata manalah dia beza. Benda tu tak kata tak padan nak timbang kan? Semut hitam. Maka apa kata Abu Zhar? Betul kau cakap atas dunia tak nampak beratnya. Tetapi ya, besok di padang mahsyar, Allah berfirman, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ khairan خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ Siapa yang buat kebajikan sebesar zarah, sekalipun akan ditunjuk oleh Allah. Dan siapa yang buat maksiat sekecil zarah pun akan ditunjuk oleh Allah. Semenjak pada hari itulah diberi gelaran Abu Zarrin. Abu Zarr ni, Zarr ni benda kecil lah. Macam mana gelaran Abu Hurairah tu kan? Bapa kepada... Kucing-kucing jantan. Anda nak kucing jantan. Muslimin-Muslimah yang dirambatkan sekalian. Nabi kata, Azhadu Ummati Abu, Zar, Abu Zarrin. Orang yang paling zuhud di kalangan umatku Abu Zar. Abu Zar ini, dia seorang yang mempunyai satu prinsip yang pelik. Iaitu, dia berpendapat, apa-apa yang kita makan pada hari ini, tak boleh disimpan untuk esok. Apa yang kau dapat hari ini habiskan juga hari ini. Jangan disimpan pada esok hari. Siapa yang simpan untuk esok hari itu maknanya orang tu tak yakin dengan rezeki daripada Allah Subhanahuwataala, sehinggalah dia menjadi waiby. Di zaman pemerintahan Sena Osman bin Affan, R.A. Abu Zar dia cukup anti. Siapa-siapa yang ada simpan harta duit untuk esok Maka dia akan marah orang tu. Dia kata kau ni orang tak yakin dengan rezeki Allah SWT. Sebab kata bahasa kita lah. Kalau Abu Zar hidup zaman sekarang. Mampu kita. Pasal apa? Ni semua ni duit belabak lah. Ketika orang belaka ni. Berjuta-juta semua ni kan. Itu belum dia pergi rumah kita lagi. Kalau dia pergi rumah kita. Dia tengok je peti ais tu. Huh, memang dia belasah tu peti ais tu. Bina'ah ni dia kata kau tu tak? Sepasal peti ais kau buka. Tengok macam ada apa dalam tu. Macam-macam ada. Terkeluar kepalikan. Kepala kuda, kepala lembu, semuanya ada. Ya, yeah. Dalam peti ais ni orang kata. Jadi Abu Zar jenis manusia yang tak benarkan. Dia sendiri tak suka simpan-simpan makanan. Besok ada rezeki lain. Lalu, uh, pegangan Abu Zar ini sebenarnya hebat, bagus. Tetapi untuk dirinya sendiri. Untuk rakyat tak sesuai. Lalu dia dinasihati oleh Sayyidina Osman bin Affan. Radiyallahu ta'ala anu. Osman kata, Ya Abad Zarrin. Perbuatan kamu ini untuk kamu. Ini level kamu, Abu Zar. Ada pun rakyat-rakyat biasa, tak macam kamu. Orang ada makanan, ada simpanan, ada akaun bank lah, tak apa-apa semua. Abu Zar kata, aku tetap macam inilah pendirian aku. Lama kemudian, Abu Zar rasa dia, dia tak boleh lah dia tak boleh hidup dengan orang yang banyak harta ni. Dia sendiri minta supaya diletakkan jawatan, dilucutkan jawatan. Lalu, Sayyidina Osman bin Affan menerima perletakan jawatan beliau. Dan beliau berpindah di sebuah tempat nama Robzah. Disebutkan dalam sejarah ketika beliau nak meninggal dunia, dia pesan dekat isteri dia, besok kalau abang meninggal, jangan ada sesiapa pun yang menyelenggarakan jenazah abang ni. Orang yang nak selenggarakan jenazah abang ni, pastikan orang tu tak pernah pegang apa-apa jawatan di atas dunia. Dia tak nak bersyubhat dengan orang. Hatta dah mati pun, dia tak nak orang yang pernah pegang jawatan Menyelenggarakan jenazah beliau Takut ada syubhad kat situ Tuan-tuan faham tak dia takut ni? Macam tak boleh nak faham je Lambat faham korang ya Jadi takutnya dia ni Orang-orang yang pegang jawatan Bila selenggarakan jenazah dia Takut besok dekat badan masyar Allah akan tanya Kenapa orang ni ada pegang jawatan Dan dia tidak amanah Dia selenggarakan jenazah kau Sampai macam tu takutnya dia ni Jadi Takdir Allah dia meninggal dunia boleh dia meninggal dunia, istri dia ni keluarkan jenazah dia di hadapan rumah. Dia duduk jauh dekat ujung kampung. Dalam lalu satu apa, rombongan. lebih kurang dalam tujuh orang. Orang kata ni siapa ni, ini siapa ni? Isteri kata ini Abu Zar Al Ghifari. Orang-orang kata lah sahabi, sahabat Nabi, Sallallahu Alaihi Wasallam. Jom kita selenggarakan jenazah ni. Bini kata tak boleh. Pakatan suami aku pesan. Mestilah orang yang selenggarakan jenazah dia ni Yang tak pernah pegang jawatan Apa-apa jawatan masa hidup dia Dalam tujuh orang ni tuan-tuan Bila dicek seorang-seorang Semua pernah pegang jawatan Paling kuranglah JKKKK lah pun kan? Adalah jawatan Tok imam pun ada juga Tok Bilal, Tok Mudin pun ada juga Kan Maknanya semua ada jawatan Tiba-tiba cek-cek-cek yang nombor tujuh Ada seorang budak muda dia ni bau balik Dia seorang tak pernah pegang jawatan Lalu buddha inilah yang selenggarakan jenazah Abu Zarrin Radiyallahu ta'ala anhu Zuhudnya dia bukan sahaja masa hidup Mati pun zuhud lagi Tak nak orang yang berjawatan Selenggarakan jenazah dia Itu Abu Zar al-Ghifari Radiyallahu ta'ala anhu Begitu juga dengan seorang sahabat Nabi Yang terkenal Sayyiduna Abu Darda radiyallahu taala anhu bila aku sebut Abu Dadak aku baca kat situ tu apa tu koperasi peneroka sungai tenggi sungai tenggi teringat masa aku budak-budak dulu -budak ada kawan daripada felda sungai tenggi namanya Abu Dardak <tik> tu ceritanya entah Abu budak bagi kut <tik> jadi Abu tapi kau jangan salah fahamnya aku kata oh jadi Abu Dadak ni orang sungai tenggi ustaz kepala otak kau <tik> Abu Dada' itu sahabat Nabi lah. Abu Dada' ni orang kaya. Asalnya ketika jahiliah. Dia masuk Islam. Apabila Saidina Abdullah bin Arawah Ar pergi masuk rumah dia. Smack down dia punya tok pekong. Padahal belasah kau-kau punya hancur berkecai bersepai. Lalu Abu Dada' bila tengok tok pekong dia bersepait. Dia asalnya nak belasah apa nama Abdullah bin Arawah. Ar dia tiba-tiba terfikir kat kepala dia, dia kata apa. Kalaulah Tok Pekong ni betul-betul Tuhan Kenapa dia tak lawan Najib Abdullah bin Rawahah tu? Dia biar Orang belasah dia Confirm kau bukan Tuhan Lalu dia masuk Islam Bila dia masuk Islam Antara sahabat Nabi yang paling zuhud Radiyallahu ta'ala anhu Disebutkan ketika beliau pindah di Syam Di Syria, Dia diziarahi oleh Umar Al-Khattab Radiyallahu ta'ala anhu Sampai-sampai dekat rumah dia gelap aja. Lampu pun tak ada masa tu kan Dia pun ketuk rumah Lembut belakang, keras tu. Canggih bajing korang ni. Tak boleh juga. Assalamualaikum. Ahadzihi daru Abi Darda. Adakah ini rumah Abu Darda? Waalaikumsalam. Naam fal Masuklah Sayyidina Umar. Masa tu dah malam. Sampai-sampai malam. gelap. Abu Darda kata faddal. Ijlis. Ijlis pun nak. Duduk. Jemput masuk. Umar masuk. Duduk-duduk. Apa benda pasien kau punya karpet ni? Pasir tuan-tuan. Tak ada karpet, tak ada tikar mengkuang, tak ada belaka pasir live secara langsung ni. Ya apa benda pasir ni? Rumah-rumah tapi pasir. Lepas tu Abu Dadak pun bagilah macam kita kata tetamu datang kan, jauh nak bersandar, nak ada bantal kan. Abu dah kata ambil ni. Buat sandar. Apa rumah apa Loh keras berdengung. Nak tang apa ni? Pelana kuda kau tahu tak? Pelana kuda tu bantal Abu Dardak. Anhu. Omar kata, Ya Allah, apa teruk sangat hidup kau ni, wahai Abu Dardak. Kami kenal kau masa dekat Madinah antara koprat yang terkaya. Apa hal hidup kau macam ni? Kau nak tak duit, aku tak boleh biar kau macam ni. Pasal Abu Dardak ni antara empat orang sahabat yang dipilih untuk berdakwah dekat Syam loran dipilih oleh Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala untuk berdakwah dekat area Syam. Takdir Allah Abu Dadah duduk dekat Damaskus di Syria. Maka Umar kata kau akan keluarkan arahan supaya beli peruntukan ya barang-barang keperluan rumah untuk engkau. Ni tengah apa kata apa nama tu kot mamak tengah Dufon ni wahai Abu Dadah. Kau pergilah beli bukan mahal sangat pun bayar mingguan je. RM3.50 boleh dapat Kau bayar mingguan aja. Apa jawapan Abu Dadah? Radiyallahu ta'ala anhu. Wahai oh, Umar. Aku bukan tak nak benda-benda macam ni. Tapi barang-barang rumah aku ni semua aku dah hantar dekat rumah satu lagi. Oh, kau ada rumah satu lagi. Rupanya senyap apa je. Banglo ke? semi Semidi ke? Kau kat mana tu? Dekayangan ke? Debunian ke? Derimba kan? ke? tah apa-benda nama-nama orang kaya-kaya macam ni kan? Mana ke area mana tu Umar kata? Abu Dadak kata, di syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Segala hal benda aku semua aku dah longgok kat sana tunggu nak tunggu nak pindah aje. Dunia tak ada benda. Bila dia cakap macam tu, Uma terus tersenyap Abu Dadah, kenapa macam tu sekali hidup kau? Abu Dadah kata, kerana aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Besok di padang mahsyar, kita nak melalui padang mahsyar ni, Nabi kata banyak sangat ka'udun, ka'udun, ka'udun, kaudun maknanya bonggol-bonggol yang tinggi. Bonggol ni terlalu tinggi." Yang Nabi kata tidak akan dilepasi. Bonggol-bonggol ini tidak akan boleh dilepasi kecuali orang yang ketika di atas dunia dahulu terlalu kurus. Kerana takutkan Allah zuhud. Hidupnya susah. Dia sahaja boleh melepasi bonggol-bonggol ini. Bila dia sebut macam tu, tuan-tuan. Menangis, Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu Disebutkan dalam sejarah Daripada malam sampai ke subuh Mereka berdua bersembang dalam gelap Dalam keadaan menangis Bersembang tu menangis Macam tu sekali, teruknya kita menangis Kita pernah ke bersembang menangis-menangis? Pernah ke? Mana ada? Kita kot sembang <tum> <tum> <tum> <tum> Kita sembang macam harap jadah tuan-tuan <tum> Kata dah Tadi <tum> tuan-tuan tengoklah perut kita macam mana kalau gagak menggelembu ke depan tu rasa payah nak lepas tuan-tuan. Ya. Ha. Takut. Oh perempuan lainlah. Oh kalau dia kembur ke depan tu mana kena buatan orang. Itu tak itu dimaafkan ya. Buatan lelaki dia tak apalah. Kan kata macam mana? Kita ni. Ah. Ya. maknanya orang yang duduk atas dunia tak pernah fikir akhirat asyik nak menteka darah aja kerjanya. Maka Abu Dardak, Abu Dardak Radiyallahu ta'ala lalu kata Biarlah Umar, hidup aku sekadar je Bila Abu Dardak meninggal dunia Disebutkan dalam sejarah Ada seorang sahabat bermimpi Dia mimpi Dia pergi tempat cantik sangat Macam kat syurga lagi tu Cantik sangat tempat ni Dekat satu tempat tu ada padang luas Dekat tengah-tengah padang ada satu kemah Kemah tu pun besar Cantik sangat kemah tu Dekat keliling kemah ni, banyak sangat kambing. Beribu-ribu kambing. Lalu sahabat yang mimpi ni kata dalam hati, Siapa tuan kemah ini? Siapa tuan kambing yang banyak ini? Ini mesti orang kaya. Tengah-tengah dia fikir macam tu, tiba-tiba keluar dekat kemah tu, kepala Abdul Rahman bin Auf. Anahlah tuannya. Dia kata macam tu. ana tuan kemah, ana juga tuan kambing biri-biri. Kawan dia kata, MasyaAllah, Tabarakallah, kayanya kau, senangnya hidup kau. Kenapa kau macam ni? Abdul Rahman kata Ini dengan sebab ketika di atas dunia Aku menjaga Al-Quran Abdul Rahman bin Auf kata Dengan sebab aku menjaga Al-Quran Allah bagi aku banyak macam ni Belum cerita pasal dia sedekah lagi Siapa tak kenal Abdul Rahman bin Auf kan Ada siapa tak kenal Kau tak kenal dia aku lukuh kepala Kau artis kau kenal Sahabat Nabi haram kau tak kenal Lampau betul lah. Bukan Tengku Abdul Rahman Abdul Rahman bin Auf Yang tertukur Tuan-tuan Abdurahman kata ni kekayaan yang aku dapat ni baru dengan sebab ketika masa aku hidup aku baca, aku jaga al-Quran. Allah bagi aku banyak macam ni. Belum mendail lagi. Abdurahman kata apa? Tapi kalau kau naik atas bukit tu, kau pergi naik atas bukit tu kau tengok dekat bawah, kau akan tengok lebih hebat lagi. yang Allah beri kepada seorang sahabat. Sahabat dia kaya-kaya ke? Siapa dia? Cerita cerita. Gila tengok sikit. Kan? <laughs> Sahabat dia pergi naik atas bukit itu. Dia pun pergi baru nak tengok. Datang suara kata, inilah yang Allah kunyikan kepada Abu Darda. Baru nak tengok. Puh, terjaga tidur. Allahu Akbar. Sampai itu cerita tuan-tuan. Aku pun tak boleh cerita sampai itu je. Nak cerita hebat sangat kurnian Allah. Sampai tak tergambar, tak terlihat. Yang Allah beri kepada Abu Darda r.a. Ta Tapi tuan-tuan aku bukan nak kata ke koranglah. Aku, aku, aku kata aku sendirilah. Sifat kona'ah, zuhud, tawadak ni bukan senang tau Kita punya perangai standard tau Perangai Kita masa kita tak ada harta dulu Masa kita tak ada Ada basikal aja kan Tengok orang naik motor Kita kata apa ya Allah Bagilah aku motor Ya Allah Motor dah lah Motor je Aku naik basikal letih Ya Allah Allah pun Kesian kat kita Bagilah motor Boleh lah Bawa anak seorang kan Eh baru tengok orang naik kereta. Ya Allah, hambung kau dapat kereta ya Allah. Aku motor je ya Allah. Kalau hujan basah anak aku. Aku tak kisah. Tengah dekat aku anak aku tu demam ya Allah. Cek cover tu. <tik> Cakaplah kau nak juga kan. Ya Allah, tapi aku tak nak tak nak yang besar sangat dapat kelisa pun kira okey ya Allah. Cantik je kelisa tu. Cukuplah kami tiga beranak ya Allah. Ha kan? Allah pun bagi kereta kan dapatlah kancil ke kelisa ke kereta kebal kan go go go go go go go go go go, go. habila serono kan serono serono serono anak pun bertambah seorang dua orang kita pun balik kampung oh balik kampung oh balik kampung Balik kampung ni daripada kuang ke karak kereta kebal kereta kebal kau tahulah barang penuh oh, oh, oh. Rasat-rasat rengin rasat kan. Orang lain, woo, woo, woo. kita bengang. Kalau malam buta, mesti naik lampu. Shoo, shoo, shoo, shoo, kat belakang. Shoo, shoo. Mana? Blah-blah-blah-blah. Ketepilah, ketepi je. Buta pun kau. Yelah, yelah. Aku ketepilah. <laughs> Dalam mati kata apa? Ya Allah. Tak hati, dia buat macam ni kat aku. Ya Allah. Bagi kita besar sikit, boleh tak? Ya Allah. <laughs> kau tengok apa tu? Kau tengok apa tu? Ayat tu kata nak kelisa je. Allah bagi kita kebal, nak besar sikit lagi. Allah kata, tak apa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 tapi, bila anak dah ramai, kereta pula dah mulalah longgar sana, longgar sini. Dulu tak kerti. Bap-bap, enjin-enjin tak kerti. V6 ke, V7 ke, Vita nak tangan apa ke, auto ke, manual ke kan. Tak kerti nak tangan apa, kerti kunci. Woo, itu je kerti. Aircon tu je. Sekarang dah pandai dah suspension perl uh, uh, dr dr apa drive shift shift drive dah apa drive shift mahu lah nak geti tak kerti, aku nak nyebut eh. kan dah pandai dah sebut eh ni kenapa tak bela suspension ni tak tak lembut dah keraslah ni apa benda ni <laughs> kan tengok orang naik wuh wuh posay kaien wuh posay kaien eh bukan kan posay karian posay kaien boleh buang kan Allah nak puas syekahnya. Kau tengok perangai maknusnya. Dalam kujul, bau cukup kita ni tuan-tuan. Selagi hidup, memang tak cukup kita ni. Memang perangai kita macam tu lah. Kau jangan tembirang lah. Sama lah korang anakku pun. <laughs> kan? Jadi tuan-tuan, bukan senang nak dapat rasa tawadok ni. Bukan senang nak dapat rasa zuhud ni. Semoga Allah pelihara hati kita semua Insya Allah. Amin. Okay. Itu baru start tuan-tuan. Muka Adimah tu belum start lagi ni. <laughs> boleh boleh tahan nak. Boleh tahan tak? Ini Lasco ni, yang takabur ni. Ha, takabur ni dia kena kena belas kasih ni. Yang takabur ni Allah sebut dalam Al Quran, Inna Lathi Kafaru wa Stakbaru La Tufatahum Lahum Abuabu Sama, Walla Yadukulun Al Jannah Hatta Yalijal Jamalu fi Sabil Khial. Sesungguhnya orang yang membohongi dan sombong dengan ayat-ayat kami. Orang-orang macam ini tidak akan dibuka bagi mereka pintu-pintu langit dan tidak akan masuk syurga kecuali sehingga hatta yaljaljamalu fi samil khyati boleh kalau nak masuk syurga. Orang yang takabur yang sombong ni nak masuk syurga boleh dengan satu syarat. Apa syaratnya? Allah kata hatta yaljaljamalu fi samil khyati sehinggalah kalau kau boleh bawa masuk seekor unta dalam lubang jarum. Kalau kau boleh masukkan seekor unta Dalam lubang jarum Bolehlah dia masuk syurga Boleh tuan-tuan Nak masuk Unta dalam lubang jarum Kau gila apa Bulu unta pun tak lepas tuan-tuan jangan, jangan kasi seekor unta Jadi orang yang takabur sombong ni Orang yang Melawan Islam Melawan Allah subhanahu wa ta'ala Ketuanya siapa? Syaitan Ya, Ketuanya ialah Syaitan Dan orang-orang yang takabur sombong ini Biasanya Wahap wah ini dia panggil golongan al munafikun, dia ya, golongan munafik. Munafik ni apa? Ya, orang yang menzahirkan Islam, izharul Islam, wa ibtahnul kufri, menzahirkan Islam tetapi membatinkan kekufuran. Zahir macam bagus, tapi dalam hati perut macam setan. Itu semua perangai siapa? Munafik. Kalau di Madinah terkenal dengan Abdullah bin Ubay bin Salul qatalahullah. Sedikit saya cerita pasal Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ni tuan-tuan orang bangsa Arab etnik Khazraj. Kenapa dia menyampah sangat ke Nabi? Dia ni sebelum Nabi pindah ke Madinah, orang Madinah ni Aus dan Khazraj ni berperang, berperang, berperang tahu. Takdir Allah diorang berbaik-baik-baik dan diorang dah lantik Abdullah bin Ubay menjadi waibi di Madinah. Dah dah siap-siap dah orang kata. Siap-siap dah. Tunggu nak angkat sumpah dia lagi. Tak macam mana takdir Allah. Nabi SAW pindah ke Al-Madinah. Munawwarah. Munawarah. Bila Nabi pindah ke Madinah. Orang semua jumpa Nabi. Salam Nabi. Sayang ke Nabi. Sambut Nabi. Punya seronoknya diorang sambut Nabi kan? Kita tahu belakang cerita dalam cerita. Hijrat Rasulullah Wasallam Sampai budak-budak Madinah buat lagu yang tak pernah diorang buat sebelum pada ni. Yeah. Selama ni ada juga lagu. Lagu apa? Bosatu kita bosatu. Lagu macam tu adalah tuan-tuan. Yeah. Tapi ketika Nabi pindah ke Madinah, diorang buat lagu. Talla al-badru alayna min thaniyatil wada, wajaba shukru alayna mada alillahi dada. Ceritanya sampai Nabi saw. Abdullah bin Ubai ni bengang sangat ke Nabi. Pada tahun pertama Hijrah dia tak masuk Islam lagi. Dia buat deh, buat pekae. Singgihlah pada tahun 2 Hijriah. Pada daun, tahun 2 Hijriah, Allah fadukan puasa dan berlakunya peperangan Badar Al-Kuburah. Ketika Nabi SAW pergi perang dengan sahabat 313, menghadapi musuh Quraisy seramai seribu orang. Puak-puak munafik ni, belum sampai berita ke Madinah, diorang dah buat berita lebih awal, kata apa? Muhammad dah kalah, Muhammad dah mati, padan muka diorang. Macam-macam lah provokasi yang dikatakan kepada Rasulullah SAW. Di takdirkan Allah. Allah beri kemenangan kepada Nabi SAW. Sebelum Nabi masuk ke Madinah, Nabi hantar anak angkatnya bernama Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu. Zaid bin Harithah ni masuk Madinah naik unta Nabi. Unta Nabi ni nama Qaswa. Namanya Qaswa. Orang kenal sangat unta Nabi ni. Bila dia datang masuk Madinah lebih awal, Nabi dekat luar lagi, on the way. Tujuan Nabi hantar Zaid bin Harithah untuk menyampaikan berita gembira terlebih awal kepada orang-orang Islam di Madinah. Bila Zaid masuk, naik unta Nabi. Apa kata orang munafik? Kan kata dah. Kan kata dah. Kau tak nampak tu. Confirm Muhammad dah mati. Kau tengok tu, tu, tu. Unta, untuk. Tu plan unta dia lah tu. Siapa yang naik tu? Anak angkat dia. Dia mana? Dah mati dah. Orang munafik cakap macam ni tuan-tuan. Benda tak berlaku pun. alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi munafik macam sallallahu alaihi Jaiz tak serbu pun gereja. Tapi sebab khabar bengong, menantang lah. Geram laku ni. Kata Jaiz serbu gereja. Kau tengok. Itu aku dah kata, Ramadan ni, jangan baca utusan munafik tu. Yeah. Bulan lain hukum baca utusan munafik tu makruh tuan-tuan. Bulan Ramadan bertukur haram hukumnya. Itu belum kau percaya lagi. Kalau kau percaya, bertukur kepada haram jadah terus tuan-tuan. Ha. Jangan main-main. Orang tak buat, dia kata orang buat. Kan? Macam isu azan kat Pulau Pinang. Dia bagai nak bagai nak rak benda itulah Benda khilaf macam kan, Benda tak ada bukan benda akidah pun Masalah pasang Al-Quran dekat codong Bukan benda akidah pun Kecoh bagai nak rak Kata itulah itulah DAP kape lah Hei hey, eleh kau bangang Hei kau tahu tu Melaka Darullah Habau tu Yang menteri ketua menteri dangdut Melaka ni kan Yang dia kata apa Dalam Ramadan dibenarkan pusat hiburan beroperasi sampai 3 pagi kau tahu tak apa suak khabar? Senyap tak kata menantang apa. Senyap. mulai, kau tahu tak? Disko-disco dekat Melaka. Sampai pukul 3 pagi. Apa kata suak khabar suka khabar munafikun ni tuan-tuan? Senyap tak? Nak sebut memang jahatnya dorang ni tuan-tuan. Betul ke tak betul? betul. Ha, macam tu lah. Oh, semangat sikit aku. ini nak tidur. Man, itu nak sebut jahat tak jahatnya dorang. Benda tak berlaku. Tapi dia kata berlaku. Nabi tak mati pun. Nabi sihat. Tapi Abdullah bin Uwai kata, Kau tengok tu? Kau tengok tu? Siapa naik unta dia? Anak angkat dia. Confirm hati dah. Zaid bin Harisah masuk. Membawa berita gembira kemenangan Rasulullah dan para sahabat. Sahabat-sahabat bila dengar, Nabi menang. Confirm betul. Fakabaral muslimuna najami'an. Seluruh sahabat di Madinah melakukan takbir. Takbir belaka tuan-tuan. Tak lama kemudian, Nabi masuk ke Madinah. Bila Nabi masuk ke Madinah, Abdullah bin Ubay tengok, matang, geduk akir. Wah, gitu lah kalau bahasa ganu. Gitu lah. Bila dia tengok, Nabi hidup, sakit hati semua. Dia kata, nak mati, hidup. Tapi tuan-tuan, dah orang jahat nak kata apa? Masa itulah dia masuk Islam. Pada tahun 2 Hijriah. Masa itulah dia masuk Islam, tujuan apa? Dengan sebab dia tengok Islam kuat, dia pun bersama, anda masuk Islam ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Huh, siap janji lagu Rehan lagi kau tahu. <laughs> tapi itulah perangai jahat dia tuan-tuan. Masuk tapi dalam keadaan menjadi gunting di dalam lipatan musuh dalam selimut, duri dalam daging. Tak berhenti sejak daripada tahun 2 Hijriah. Buat kerja munafik, buat kerja, buat kerja siang malam pagi petang. Sampai dia kojol pada tahun 9 Hijriah tuan-tuan. Tak berhenti buat kejahatan. jahat. Sumpulah nak soal kabur ni. Daripada sebelum Ramadan sampai masuk Ramadan macam tak kerti bahasa punya manusia. Aku kata dah jangan baca soal kabur. Jangan baca. Masalah kau baca kau beriman tu masalahnya. Rosak oh, akidah tuan-tuan. Aku baca gitu-gitu. gitu, -gitu, gitu, -gitu. <laughs> Itu pun baca tajuk. Wah, geram je kan. Kalau ikut, ikut cerita hantu kaklimah Kita bakar je, kita bakar je Macam tu, patutnya Tuan-tuan <tuk> ya> Tengok orang sombong Mutakabirun munafikun ni <again> tuan-tuan Bila dia mati Aku bisa di kula somboh ni Tuan-tuan Bila dia mati pada tahun 9 Hijriah Dia ni ada anak tau, nama Abdullah Adulah kata namanya Hubab, ada kata namanya Hubab Jumpa Nabi Rasulullah Bapa saya meninggal Tolong sembayangkan bapa saya Anak dia baik. Sahabiyun. Jalil, Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Salul. Sebab tu tuan-tuan. Uh, kalau berbual nama anak Abdullah tak apa. Kan? Berbual nama anak Abdullah. Contoh. Ada bukan semua nama Ubay jahat laka tuan-tuan. Tak. Ada yang baik. Macam sahabat nama Kaab bin Ubay. Kaab bin Ubay bagus. Uh, kan. Jangan Abdullah bin Ubay itu jahat. Lepas tu kalau kita letak nama anak kita. Kaab. Ha, contoh kan, nama dia uh, Nama kita Ubay Kita letak nama anak kita Ka'ab Okeylah, yang kau nama Ubay Kau tak nama anak kau, Abdullah Habib Ini ya? ya Abdullah bin Ubay kat sini pun Nila, hidup lagi Nak mati dah, ini bapa munafik ni Mampu kita tuan-tuan, silap letak nama Sebab jaga-jaga sikit Jadi masa dia mati Anak dia ni, datang jumpa Nabi, Ya Rasulullah Sembayangkan jenazah bapa saya Bayangkan jenazah bapa saya. Nabi ni, ya, yeah, ya, yeah, saya datang. Nabi kenal anak dia, anak dia baik. Pergi dekat atas kubur. Masa tu tak tanam lagi. Tengah-tengah nak tanam, ada riwayat kata, sampai dia minta, Ya Rasulullah, cabut serban kau, cabut selendang kau untuk aku tanamkan bersama bapa aku. Nabi cabut, bagi. Ambil, ambil, ambil. Kan? Nabi kata, serban aku tak boleh buat apa-apa pun. Tak, tak apa, dah ambil berkat, Ya Rasulullah. Ambil, ambil, ambil, ambil. Umar perhati dia, Umar. perhati ke Tak perhati kan. Kenapa pasal Umar kenal yang mati tu siapa? Semua orang kenal mereka. Elok tanam, Nabi pun nak sembahyankan jenazah. Elok Nabi nak takbir ni, tuan-tuan. Umar terus roblox. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. A'ala hadal munafiqin ladhi kulta. Fi yamin kada wa kada. Atusali alaihi. Omar kata aku tak pernah-pernah angkat suara macam tu kat Nabi. Aku kata apa? Ya Rasulullah. Ini kan munafik ini. Yang kata macam-macam ke engkau. Yang kutuk engkau. Yang buruk-burukkan Islam. Yang fitnah kita. Kau nak semayang atas dia ya Rasulullah. Ini munafik ya Rasulullah. Ya kata Omar. Omar. Tanah ha'an ni. Ketepi-ketepi. Ketepi. Omar. Tak buat hati tu lah kan. Buat ketepi tuan-tuan. Nabi semayang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Habis bayang tuan-tuan. Tak dan berapa second, tiba-tiba Nabi rasa yang amat berat kat kepala, berdengung pada Nabi. Macam bunyi. <mulik> bunyi apa tu? Bukan mikrofon WhatsApp, kau tahu tak? Bukan bunyi nyamuk denggi lalu kat telinga tak? Itu maknanya wahyu turun. Wahyu kalau turun, dia berbunyi macam dengungan loceng. Sakitlah kepala Nabi. Sebab Quran ni berat tau. Allah kata apa? Inna sanulqi alaika qawlan thakilan. Kami akan mencampakkan kepada Engkau wahai Muhammad. Perkataan yang berat. Iaitulah Al-Quran. Jadi tuan-tuan. Turun wahyu. Allah berfirman apa? Wala tusalli ala ahadin minhum ma ta'abada. takum ala qabrihi. Wahai Muhammad. Lain kali... Jangan sembahyangkan orang macam ini dan jangan kau berdiri atas kuburnya. Innahum wa Orang ini telah kufur kepada Allah dan Rasulnya. Itu tuan-tuan bukan boleh main orang munafik ni. Orang munafik ni kau jangan pergi ziarah kalau dia mati. Kau jangan sembahyangkan jenazah dia. Kau jangan bertalkin tak payah. Aku dah kata orang munafik ni kalau dia mati, jangan baca yasin jangan baca Quran. Baca je utusan Malaysia atas kabar tu. Dan? Baca berita harian. Lebih afzal lagi baca majalah mangga atau kubur di tuan-tuan. Degil sangat. Melawan Islam tak habis, habis Jadi, sampai Allah turunkan wahyu, bersetuju dengan tindakan Umar Al-Khattab menyekat Nabi daripada menyembahyangkan jenazah orang munafik tu. Lalu, semenjak pada hari itu Nabi tak pernah sembahyangkan mana-mana munafik yang mati di Madinah. Sehinggalah lepas Nabi wafat, ada seorang sahabat saja yang tahu senarai nama orang munafik. Siapa dia? Huzaifah bin Al Yaman. Sahabat yang lain tak tahu, dia seorang tahu. Umar ni susah hati tahu. Kalau ada jemputan sembah jenazah, dia tunggu, tengok Haji Huzaifah datang tak Haji Huzaifah. Ada, ada, ada. Ada, ada. Dia jugak kita pergi cuma. Kan? satu hari berlaku satu kes. Umar datang lebih awal. Sampai-sampai Huzaifah tak sampai lagi. Ah, sudah mana pula? Haji tak sampai lagi ni. Jenazah dah hadir dah tu. Telefon ni nombo yang anda dahil Tiada di dalam perkhidmatan Sila cuba lain kali ya Hehehe, kan? Apa hal tak angkat ni ah, Sudah Oma nak semayang Tapi Huzaifa tak datang Sebab zaman tu bukan boleh main-main Kalau Huzaifa tak datang Maknanya yang mati tu munafik lah tu Tak lama pun kan? Datanglah Huzaifa Allah lega Alhamdulillah Huzaifa datang kan Oma kata okey, Ni clear ni ok boleh semayang ni kan? Pergi je dekat Oma. Dia salam tangan Umar Hudzaifah garuk dia buat isyarat. Isyarat tu apa? Maknanya bla bla bla bla bla. Dacing tu. <laughs> Macam mak gagap-gagap ha beli apa aku. Tak yang betul dacing tu lah Islam selama ni betul tak betul? Dia dah yang tolak Islam. Konon-konon lah isu murtad ketika Saudara Salahuddin Ayub Bentangkan enakmen murtad di parlimen Pada tahun 2006 Tuan-tuan aku ingat lagi 2006 Salahuddin Ayub Bentangkan enakmen murtad dalam parlimen Seluruh menteri-menteri BN Tolak Belaka Tak apa engkau? Tolak tak terima Hudud ni dalam parlimen Itu nak sebut munafiknya puak-puak ni Sebab tu tak boleh main Ya dengan golongan-golongan munafik ni Jaga-jaga kita tuan-tuan Alakulihal Semoga orang tak ada pilih kita daripada sifat-sifat nifat, insyaAllah. Walaupun kita ni, ialah harap-harap kita berjuang Islam. Allah jauhkan kita daripada sifat insya Allah. Amin. Kalau Omar Al-Khattab pun kadang-kadang, Omar Al-Khattab ni bimbang sangat kan. Dia sampai dia bodek Huzaifah. Dia kata, Ji, ceritalah Ji, siapa nama perempuan-perempuan Afiq. Eh, boleh kabar, rahsia? Kabarlah Ji, sekali je, sekali je. Mana boleh kabar? Rahsia Nabi bagi kat aku seorang saja. Omar ni bodek, bodek, bodek, sampai satu hari Huzaifah kata... Yang kau ni Omar beria-ia sangat nak tahu pasal apa. Aku nak tanya satu je apa dia. Dalam senarai nama munafik tu, ada tak nama aku? La ilaha illallah. Omar boleh tanya macam tu. Bina'ah sungguh soalan tu tuan-tuan. Omar -tuan. boleh tanya macam tu. Manusia yang dijamin masuk curiga takut-takut takut, takut, takut, takut diketergerikan dalam golongan munafik, Muslimin-muslimat yang diambatkan sekalian. Cukuplah sekadar tu untuk malam ni. Banyak-banyak pun kurang bukan ingat pun. Sikit-sikit dah lah ya. InsyaAllah banyak umum-umum dan rezeki. Jumpa lagi lain kali. Sekian dulu. Aku lukau lihadah. Wa astaghfirullah liwalakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la illa anta astaghfiruka wa atubu ilayh Bismillahirrahmanirrahim wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilussalihati wa tawassab bilhaqqi wa tawassabissabr Allahumma innaka afuwun karim jawad halim tuhibul afwa faf'u Fa anna ya karim wallahu subhanahu wa ta'ala alal takbir takbir takbir Allah, takbir. Allah. Takbir. Allah. hamd